Стівен Кінг Цикл Темна Вежа. Книга п'ята Вовки Калії. Вісім. Для Роланда мандрівка через вісім кварталів, від перетину 2 і 54-ї, дорогу 2 та 46-ї, була відвіданими якоїсь країни, в існування якої він дотепер на силу вірив. Цікаво, чи дивується Джейк, подумав він. Жебрака, що цигани в копійку, не було, проте ресторанчик, близько якого він сидів, був на місці. Чучу. То було на розі другої та п'ятдесят другої. Проминувши ще один квартал, вони побачили музичну крамницю «Вежа Могутності», досі відчинену. На табло годинника над дверми, який повідомляв час за допомогою великих електричних цяток, видніло, що зараз лише 14 хвилин по восьмій вечора. Крізь відчинені двері долинали гучні звуки, гітари і барабани. Музика цього світу. Вона нагадувала жертовну музику сивих у ладі. А власне, чому ні? Це місто і було ладом, його викривленим відображенням у іншому місці і часі. Щодо цього Роланд не мав жодних сумнівів. «Це Ролінг Стоунс», – сказав Джейк. «Але не та пісня, яку я чув того дня, коли побачив Троянду. Тоді грали по фарбую на чорно. «А цієї ти не впізнаєш?» – спитав Едді. «Впізнаю, але не можу згадати її назву». «Ти що?» – сказав Едді. «Це ж дев'ятнадцятий нервовий зрив». Сюзанна зупинилася і озирнулася. «Джейку?» – Джейк кивнув. «Він має рацію». А Едді тим часом уже витяг шматок газети з-під дверей сусідньої крамниці, затягнутих захисною ролетою. То був один із розділів «Нью-Йорк Таймс». «Любий, а мама тебе не вчила, що у культурних людей не заведено коперсатися в смітті?» – поцікавилася Сюзанна. Едді пустив її шпильку повз вуха. «Дивіться, погляньте усі!» Роланд нахилився, майже впевнений, що зараз побачить новину про ще одну велику пошесть, Але нічого аж настільки вбивчого не помітив, принаймні на свій погляд. «Прочитай мені, що там написано», – попросив він Джейка. «Я не можу розібрати літери. Вони вилітають у мене з голови. Певно, тому що ми в Тодиші, у міжсвітті». «Родезійські військові посилюють контроль над мозамбіцькими селами», – прочитав Джейк. «Двоє радників Картера пророкують заощадження мільярдів у системі соціального забезпечення. А внизу...» Китайці зізнаються, що землетрус 1976 року був найсмертоноснішим за останні чотири століття. Також, хто такий Картер? – спитала Сюзанна. Президент до Рональда Рейгана? Останні два слова вона супроводила виразним підморгуванням. Едді так і не спромігся переконати її в тому, що він не жартує, і Рейган справді був президентом. Також вона не повірила Джейкові, коли хлопчик сказав, «Я знаю, це звучить дико, але в це можна повірити, тому що Рейган був губернатором Каліфорнії». Сузанна просто розсміялася і кивнула на знак того, що високо цінує багатство його уяви. Вона знала, що це Едді намовив його вигадати цю історію, але вона не дасть підчепити себе на гачок. Вона ще сяк так могла уявити собі Пола Ньюмена на посту президента. Можливо, навіть Генрі Фонду, котрий у системі безпеки мав вельми президентський вигляд. Але ведучий Днів Долини Смерті? Та ви що? Забудь про Картера. Подивіться на дату. Роланд намагався, але літери і цифри весь час розпливалися. Щойно текст складався у літери високої мови, які він міг прочитати. Як вони розбігалися і знову шикувалися в якусь маячню. «Що то за дата заради твого батька?» «Друге червня», – прочитав Джейк і подивився на Едді. «Але якщо там, звідки ми прийшли, і тут час однаковий, то хіба сьогодні не 1 червня?» «Не однаковий», – похмуро сказав Едді. «Аж ніяк. Тут на цьому боці час плине швидше. Гра почалася, і години в грі біжать дуже швидко». Роланд замислився. «Тож, якщо ми повертатимемося сюди, то щоразу час буде повільніший». Едді кивнув. Розмовляючи не лише з іншими, а й з самим собою, Роланд повів далі. «За кожну хвилину, яку ми проживаємо на іншому боці у кальї, тут минає півтори. Чи, можливо, навіть дві?» «Ні, не дві». Заперечив Ведді, тут я впевнений. Час пливе швидше, але не вдвічі. Проте тривожний погляд, яким він зиркнув на дату в газеті, свідчив, що він у цьому не впевнений навіть якщо й так, усе, що ми можемо, йти вперед. До 15 липня, додала Сюзанна, коли балазар і його джентльмени перестануть бути чемними. Може, варто покинути цих кальїнців. Нехай собі роблять, як знають. Мені самому неприємно це казати, Роланде, але я так думаю. Ми не можемо цього зробити, Едді. Чому? Тому що у Калагена є чорна тринадцятка, пояснила Сюзанна. Його ціна за неї – наша допомога. Нам потрібна ця річ. Роланд похитав головою. Він віддасть їй будь-що. Мені здавалося, я вам чітко це пояснив. Він боїться її. «Ага», – сказав Едді. «Я теж». «Ми повинні їм допомогти, бо це шлях Ельда», – сказав Роланд, звертаючись до Сюзанни. А ще тому, що шлях К – не завжди шлях обов'язку. Йому здалося, що в глибині її очей майнув якийсь проблеск, наче він сказав щось смішне. Але розсмішив він не Сюзанну. То була чи Детта, чи Мія. Питання тільки в тому, котра з них. Чи обидві? Тут так неприємно, сказала Сюзанна. Це пітьма. На пустирі буде краще, запевнив Джейк. Він перший покрокував далі тротуаром. І всі пішли за ним. Троянда робить усе навколо кращим. Побачите. Дев'ять Перетнувши 50-ту, Джейк пришвидшив ходу. На ближчому до центру боці 49-ї перейшов на повільний біг, а на розі 2 та 48-ї помчав щодуху. Він нічого не міг із собою вдіяти. На 48-й світлофор трохи посприяв йому зеленим, але щойно Джейк ступив на тротуар, заблимав червоним. «Джейку, зачекай!» – погукав ззаду Едді, але Джейк не зупинився. Напевно, не міг зупинитися. Едді теж відчував непереборний потяг до троянди. Роланд і Сюзанна також. У повітрі наростало дзижчання Тихеньке і приємне. Повна протилежність до бридкої чорноти, що вирувала довкола. Для Роланда це гучання принесло із собою спогади про Меджес і Сюзан Дельгадо. Про поцілунки на матраці з пахучої трави. Сюзанна пригадала, як малою залазила на коліна батькові і притулялася гладенькою дитячою щокою до шорсткого светра. Як заплющувала очі і глибоко вдихала його неповторний запах. Суміш файкового тютюну, гаультерії і мастеролу, який він втирав у зап'ястки, де артрит почав гризти його в 25 років. Неймовірно ранньому віці. Ці пахощі означали для неї одне – що все добре. Едді поринув у спогади про подорож до Атлантик-Сіті, куди вони їздили з матір'ю, коли йому було 5-6 років, не більше. Мати з Генрі пішли купити морозива, а йому місіс Дін наказала сидіти на тротуарі. «Будь тут і нікуди не відходь, поки ми не повернемося». І він послухався. Він міг би цілісінький день так просидіти, дивлячись униз на пляж що полого спускався до моря, і на сірій хвилі океану, що накочували і відпливали. Над піною перекрикуючись гойдалися чайки. Щоразу, коли хвилі відкочували, вони оголювали смугу мокрого коричневого піску, такого нестерпно блискучого, що Едді не міг на нього дивитися, не миружачись. Плюс хвиль заповнював собою весь світ і водночас заколисував. «Я міг би просидіти тут вічно», – думав він. «Бо тут красиво і спокійно, і все як слід. Тут усе до ладу». Саме це вони напрочу сильно відчували, зараз усі в п'ятьох, і юк також. То було відчуття добра, чудесного, прекрасного і доладного. Навіть не перезернувшись, Роланд і Едді підхопили Сюзанну під лікті. Підняли її босі ноги над хідником і понесли. На перехресті 2-ї і 47-ї транспорт їхав суцільним потоком, але Героланд виставив уперед руку на світлофар, що наближалися, і викрикнув. «Хайл, ім'ям Гілеаду зупиніться!» І автомобілі зупинилися. Заверещали гальма, застукотіли передні крила обзадні, задзеленчали розбиті шибки, але потік спинився. Роланд і Едді перейшли дорогу в Сяйвіфар під какофонію клаксонів, несучи між собою Сюзанну з відновленими і вже дуже брудними ногами, що над три відірвалися від землі. Вони наближалися дорогу Другої Авеню і 46-ї вулиці. Їхнє відчуття радості та єдності дущало. Роланд відчув, як гучання троянди шалено циркулює в його крові. «Так!» Подумав він. Так, богами клянуся. Це воно. Можливо, це не просто двері до темної вежі, а сама вежа. О боги, ну і сила тягне, немов магнітом. Катберте, Алане, Джеймі, якби ж то ви були тут. Джейк стояв на розі другої і 46 -ї. Втупившись поглядом у дощаний паркан, п'ять футів заввишки. По його щоках струменіли сльози. З темряви за огорожею линуло потужне гармонійне бреніння. Звук безлічі голосів, що зливалися в один, і співали одну неосяжну відкриту ноту. «Тут твоє так», – казали голоси. «Тут твоє можна». «Тут вдалий збіг обставин». Щаслива зустріч. Гарячка, що відпустила перед світанком і залишила твою кров. Тут бажання, що здійснюється. І погляд, що тебе розуміє. Тут доброта, яку тобі дарували, так навчаючи передавати далі. Тут здоровий глуст і чіткість мислення, з якими ти вже подумки попрощався. Тут усе добре. Джейк повернувся до своїх супутників. «Ви це відчуваєте? Відчуваєте?» Роланд кивнув. «Едді теж». «С'юз!» – спитав хлопчик. «Це чи не найпрекрасніша річ у світі?» – сказала Сюзанна. «Чи не вважає вона?» – подумав Роланд. «Це найпрекраснішим». Також його погляду не уникло те, як вона, говорячи це, торкнулася свого живота і погладила його. 10. Афіші, які запам'ятав Джейк, були на місці. Олівія Ньютон-Джон у мюзикл-холлі радіо Сіті. Виступ групи G. Гордон Лідді та Гроц в клубі Mercury Lounge. Фільм жахів Війна зомбі. Попередження стороннім вхід заборонено. Але. А цього не було. Сказав він, показуючи на темно-рожеве графіті. Колір той самий, і букви, схоже, писала одна й та сама людина. Але коли я тут був, слова були іншими. То був віршик про черепаху. Черепаху здоровенно уяви, на собі вона тримає світ Людви. І ще щось про те, що треба йти за променем». Підступивши ближче, Едді прочитав. «О, Сюзанно Міо». Дволика моя ти, який дивний збіг. Дон була у діксіпіх у дев'яносто дев'ят. І перевів погляд на Сюзанну. Що це в біса означає? Сюз, ти її часом не знаєш? Вона похитала головою. Її очі стали дуже великими, налякані очі, подумав Роланд. Але котра з них була наполохана, цього він збагнути не міг. Знав лише, що Одета Сюзанна Голмс була дволикою, відколи вони познайомилися, і що Міо звучало дуже схоже на Мія. Проте гук щодо із пітьми за парканом заважав зосередитися на цих думках. Він хотів негайно побачити, звідки йде це гучання. Потребував цього, як людина, що помирає від спраги, потребує води. «Ходімо», – сказав Джейк. Можна перелізти просто тут. Це не важко. Глянувши на свої босі й брудні ноги, Сузанна відступила на крок назад. «Я пас», – сказала вона. «Я не можу. Без взуття не можу». «Цілком логічно», – подумав Роланд. Але головна причина не в цьому. Туди не хотіла йти Мія. Вона розуміла, що може статися щось жахливе якщо вона це зробить, статися з нею і з її дитиною. Якусь мить він хотів було наполягти на своєму, щоб сама Троянда подбала про дитину в її черві і нову особистість, що його тривожила, настільки сильну, що Сюзанна опинилася тут з ногами Мії. Ні, Роланде, то був голос Алана. Він завжди володів хистом передавати думки, найсильнішим з поміж них усіх. Зараз не час і не місце для цього. Я залишуся з нею, сказав Джейк. У його голосі чувся величезний жаль, але без крихти вагання, і тієї миті Роланда захопила хвиля любові до хлопчика, якому він колись дав померти. Він чув, як той неосяжний голос з темряви за огорожею співає про цю любов. І про легке прощення на противагу до важкого вимушеного маршу спокути гріха. Йому видалося, що це він також чув. «Не треба», – сказала вона. «Іди з ними, зайчику, я не пропаду». Вона всміхнулася йому всім. «Це ж і моє місто також. Я цілком можу сама про себе подбати. Крім того, вона стишила голос, наче виповідала величезну таємницю. «Мені здається, ми тут невидимки». Едді знову подивився на неї підозріливо і прискіпливо, неначе запитуючи, як вона може знайти з ними. Босі в неї ноги чи взуті. Але цього разу Роланда не це стурбувало. Таємниця Мії була в безпеці, принаймні поки що. Поклик Троянди був надто невідпорним, щоб Едді міг зараз думати про інші речі. Йому донестяме кортіло якнайшвидше перестрибнути через паркан. «Ми маємо триматися разом!» Зрештою пересилив себе він. «Щоб не заблукати, коли повертатимемося! Це ж твої слова, Роланде!» «Чи далеко звідси до троянди, Джейку?» Спитав Роланд. Співочий гомін у вухах був як вітер. У його супроводі важко було говорити і важко думати. «Ближче до середини пустище!» Може, за тридцять ярдів звідси, чи менше? Щойно почуємо дзвоники, проінструктував Роланд. Мчимо, що духу до Паркану і Сюзанни. Всі в трьох. Домовилися. Згода, сказав Едді. Всі в трьох і юг, уточнив Джейк. Ні, юг залишається з Сюзанною. Джейк насупився, йому це не сподобалося. Та Роланд і не сподівався, що він зрадіє. Джейку, в Юка теж босі лапи. А хіба не ти казав, що там повно битого скла? Так. Через силу, неохоче. Джейк опустився на одне коліно і поглянув у чудові Юкові очі з золотистою облямівкою. Юку, будь із Сюзанною. Юк, ою. Юк із Сюзанною. Джейка це вдовольнило. Він підвівся, повернувся до Роланда і кивнув. Сьюз, не передумала?» – спитав Едді. «Ні», – з притиском, без вагань. Роланд був майже впевнений, що це Мія перебрала керування на себе і тепер натискає на важелі і повертає ручки. Майже, бо цілковитої певності не було навіть зараз. Наспіви троянди унеможливлювали будь-яку впевненість, крім однієї. «Все, геть усе, буде добре». Кивнувши, Едді поцілував її в кути рота і підступив до паркану з дивним віршиком. «Ось, Сюзанна Міо, дволика моя ти». Сплівши пальці рук, зробив з двох своїх долонь приступку. Джейк скористався нею і зник за парканом, як подмух вітерцю. «Ейк!» – крикнув юк і принишк біля Сюзанниних босих ніг. «Едді, ти наступний!» Роланд у уцілілі пальці своїх рук, щоб Едді міг як Джейк скористатися сходинкою. Але Едді просто сперся на паркан і перестрибнув на той бік. Наркоман, якого Роланд уперше зустрів у літаку, що збирався приземлитися в аеропорту Кеннеді, ніколи б на таке не спромігся. Залишайтеся на місці. Обоє. Можливо, він мав на увазі жінку і пухнастика Шалапута, але дивився лише на жінку. «Ми не пропадемо», – повторила вона і нахилилася погладити Юкову шовковисту шубку. «Правда, малюк?» «Юк!» «Іди, дивися на свою троянду, Роланде. Поки ще є змога». Роланд востаннє подивився на неї поглядом, у якому прозирав сумнів. Потім взявся за паркан. Наступної миті він зник з поля зору, залишивши Сюзанну та Юка стояти на перехресті. Найвелелюднішому і найжвавішому в цілому світі 11. Поки вона чекала, коїлися дивні речі. Там, звідки вони прийшли біля крамниці вежа могутності, годинник на будівлі банку показував то час, то температуру 8-27-64. 8 64 8 а потім зненацька став показувати 8.34.64. Вона ні на мить не відводила від годинника погляду. Могла в цьому поклястися. Може, щось сталося з електронікою табло? «Напевно», – подумала вона. «Інакше що?» Вона вирішила, що то пусте. Але чому тоді світ навколо наче змінився? Навіть на вигляд? «Напевно, це моя електроніка схибила». Юк заскімлив і витягнув до неї свою довгу шию. І тієї ж миті вона збагнула, чому світ виглядає інакше. Крім самих хвилин, що непомітно вислизнули з її уваги, все навколо знову набуло колишнього надто знайомого вигляду. Вигляду знизу. Вона була ближче до юка, тому що опинилася ближче до землі. Прекрасні ноги, нижче коліна і ступні, з якими вона прокинулася у Нью-Йорку. Зникли. Як це сталося? Коли? В тій прогавлені сім хвилин. Юк знову заскімлив, цього разу мало не загавкав. Він дивився кудись повз неї, за спину. Сюзанна повернулася, щоб подивитися, що він там побачив, прямуючи на їхній бік, сорок шосту саме перетинало півдюжини людей. П'ятеро мали цілком нормальний вигляд, шостою ж була бліда жінка. В сукні позеленілій від моху. В її очницях було темно і чорно. Розкритий рот, здавалося, відвисав до грудної кістки. І Сюзанні було добре видно, що по нижній губі повзе зелений хробак. Люди, що переходили вулицю, сторонилися її, так само, як інші пішоходи на другій авеню давали пройти Роландові та його друзям. Сюзанна здогадалася, що в обох випадках нормальніші перехожі відчували щось надприродне і остерігалися його. Та тільки ця жінка була не в тодиші ця жінка була мертва. 12. Поки вони, спотикаючись, брели через засмічений і всіяний битою цеглою пустир, гомін дедалі гучнішав. Як і колись, Джейк усюди, в кожній тіні, в кожному закутні, бачив обличчя. Гешер і Гудс, Цок-Цок і Флек. Посіпаки Елдрета Джонаса, Ді Пейпі Рейнольдс. Його мати, батько і економка Грета Шоу, яка трохи нагадувала Едіт Банкер з телесеріалу, і завжди стинала шкоринки з його сендвічів. Грета Шоу, яка часом називала його «Бамою», але то була таємниця, яку знали тільки вони двоє. Едді бачив своїх колишніх друзяк з району Джиммі Поліо, клишоного хлопця, і Томі Фредерікса, який завжди так переймався вуличними іграми в Стікбол, що корчив різні міни, тож діти прозвали його Томмі Геловін. Там був шкіпер Бренніган, який не побоявся б побитися з самим Алькапоне, якби Алькапоне наважився поткнути носа до їхнього району і біса скажений угорець Чаба Драбнік. У купі битої цегли він бачив лице своєї матері. Її блискучі очі складалися зі шматочків розбитої пляшки безалкогольного напою. Бачив свою подругу Дору Бертолло. Хлопці на районі охрестили її цицьками Бертолло, бо груди вона мала справді величезні, завбільшки з два довбані кавуни. І я вже ж там був Генрі. Генрі, який стояв у найтемнішому закапелку, і дивився на нього. Тільки Генрі був усміхнений, а не насуплений, як зазвичай, і виглядав не вмазаним, а тверезим. Він виставив перед руку і підняв палець угору. «Супер, Едді!» «Давай!» – зашепотів Гомін, тепер голосом Генрі Діна. «Давай, Едді! Покажи їм, з якого ти тіста!» «Хіба я не казав пацанам, коли ми курили цигарки Джимі Поліо в закотку задалі? Хіба я не казав? Мій брателло з самого чорта переконає плигнути вогонь? Ага?» «Так, казав. Справді казав. Я завжди так думав», – шелестів на вухо Гомін. «Я завжди тебе любив. Хоч іноді і варив з тебе воду. Але любив. Ти був моїм меншеньким братиком». Едді заплакав. Але то були хороші сльози. У цих темних руїнах, засипаних будівельним сміттям, Роланд уздрів усіх привидів свого життя. Від матері і няньки, аж до їхніх гостей Скалі і І з кожним кроком відчуття правильності душчало, Відчуття, що всі його важкі рішення, весь біль, втрати і пролита кров, зрештою були немарними, Адже була причина, і була мета, і були життя та любов. Усе це він почув у пісні Троянди, і невдовзі розплакався сам. Найбільше від полегшення. Добутися сюди було непросто. Багато людей полягло дорогою, але тут вони жили. Тут співали разом із Трояндою. Врешті його життя не було марним. Вони взялися за руки і пішли вперед, допомагаючи один одному уникати дощок з гвістками, що стерчали назовні, і дірок, в які легко можна було втрапити ногою і звихнути або навіть поламати щиколотку. Роланд не знав, чи може людина зламати собі щось у стані Тодишу, але з'ясовувати це не мав жодного бажання. «Заради цього і варто було жити», – хрипко промовив він. Едді кивнув. «Тепер я точно не зупинюся, навіть якщо загину». Джейк склав пальці кружальцем. «Окей», – мовляв, – і розсміявся. Звук його сміху потішив Роланда. На пустирі було темніше, ніж на вулиці. Але помаранчеві ліхтарі на другій сорок шостій відкидали достатньо світла, щоб можна було хоч трохи щось роздивитися. Джейк показав на табличку, що лежала на купі дощок. Бачите, це вивіска делікатесної. Я витяг її з бур'янів, тому вона там лежить. Він крутнувся і тицьнув пальцем у інший бік. Ой, дивіться. Той щит не лежав, а стояв. Роланд і Едді повернулися, щоб його прочитати. Жоден не бачив його раніше, але на обох накотило потужне відчуття дежавю будівельна компанія Mills і «Сомбра нерухомість». Ми змінюємо обличчя Мангеттену. Найближчим часом забудова цієї ділянки – елітний житловий будинок «Затока Чорепахи». Телефонуйте 661 6712, щоб знати більше. Ви не пошкодуєте. Як і казав Джейк, щит мав вельми непрезентабельний вигляд. І потребував чи оновлення, чи повної заміни. Джейк не забув напис фарбою з балончика через увай щит. І Едді пам'ятав його з Джейкової розповіді. Не тому, що цей напис був якимось значущим. Якраз навпаки. Тому що він був дивним. Як і очікувалося, він був на місці. Банго Сканк. Потвора страхопудало. Візитівка якогось вуличного грамузляльника. «Мені здається, номер телефону на щиті тепер інший», – сказав Джейк. «Справді, а який був раніше?» – спитав Едді. «Не пам'ятаю». «Тоді звідкиля впевненість, що тепер він інакший?» У іншому місці, в інший час, ці питання могли б роздратувати Джейка. Але тепер, під заспокійливим впливом троянди, він лише всміхнувся. «Не знаю. Ні звідкиля, мабуть». Але він стовідсотково виглядає не так, як табличка у вітрині книгарні. Роланд не чув їхнього діалогу. У своїх ковбойських чоботах він переступав через цегляні кучу гори, дошки і товчене скло. І його очі блищали навіть у темряві. Він побачив троянду. Поблизу неї, в тому місті, де Джейк знайшов свого ключа, щось лежало. Та Роланд навіть не глянув, що то. Всю його увагу полонила троянда, що росла на трав'янистому клапті землі. Трава була забризкана пурпуровою фарбою, він опустився на коліна. За мить Едді підійшов до нього ліворуч, а Джейк праворуч. Троянда міцно стулилася під пологом ночі, але коли всі вони стали навколішки, пелюстки стали розгортатися, не мов би на знак привітання. Гомін, мов янгольський спів, заповнив собою весь пустир. 13. Попервах Сюзанна почувалася нормально. Вона трималася, попри те, що втратила понад півтора фута зросту. Зросту тієї людини, якою вона прибула сюди, до Нью-Йорка. І тепер знову повернулася до своєї знайомої і огидно підлеглої пози. Вона наполовину сиділа, наполовину стояла на колішках на брудному тротуарі, спираючись спиною об паркан, що оточував пустир. У голові промайнула саркастична думка. Все, чого мені зараз бракує, картонної таблички з написом і концертної бляшанки. Вона не втратила самовладання навіть тоді, коли побачила, як мертва жінка переходить через шосту вулицю. Рятував спів. Як вона зрозуміла, голос Троянди. Юк теж допомагав, притискаючись до неї своїм теплим тільцем. Вона попестила шовковисту шубку, щоб його справжність допомогла їй відновити душевну рівновагу. Вона знову і знову повторювала собі, що вона не схибнулася. Ну гаразд, не помітила вона, як спливло сім хвилин. Можливо. А може стався якийсь збій у нутрощах того новомодного годинника. Ну, добре, бачила вона мертву жінку, яка переходила через дорогу. Знову ж таки, можливо. Але то могла бути якась засмоктана наркоманка. У Нью-Йорку їх греблю, гати. Наркоманка, з чого рота виповз зелений хробачок? Це могло мені привидітися, сказала вона пухнастикові. Правда ж? Юк нервувався, не знаючи, куди йому раніше дивитися. На Сюзанну чи на автомобілі з увімкненими фарами, що мчали повз них, і, напевно, здавалися йому велетенськими хижаками з очима ліхтарями. Він нервово заскімлив. «До того ж, скоро хлопці повернуться!» Обці. з надією в голосі погодився Пухнастик. «Чому я не пішла з ними? Едді міг би понести мене на спині. Він безліч разів таке робив. Зранцем і без нього. Я не могла, прошепотіла вона. Просто не могла. Тому що якась частка її душі боялася троянди. Боялася наближатися до неї. Невже це вона керувала її розумом ті сім зниклих хвилин? Сузанна побоювалася, що так і було. Але зараз ця частка зникла. Забрала свої ноги і пішла ними гуляти Нью-Йорком, зразка 1977 року. Погано. Але водночас вона забрала з собою Сюзаннен страх перед Трояндою. А це вже було добре. Вона не хотіла боятися чогось настільки потужного і дивовижного. «Ще одна я!» «Думаєш, жінка, якій належали ноги, була іншою твоєю особистістю?» Інакше кажучи, різновидом Детте Волкер. Від цієї думки в неї мало не вирвався крик. Тепер вона розуміла, як почувається жінка, якій за п'ять років після нібито вдалої операції лікар каже, що рутинна флюорографія виявила пляму на її легені. «Тільки не це!» прошепотіла вона тихо й розпачливо, коли повз неї саме проходила група перехожих. Всі вони, як один, намагалися йти подалі від паркану, хоча для цього їм довелося ущільнитися на хіднику. Не це цього не може бути. Я вже ціла, я мене полагодили. Як давно немає її друзів, вона глянула на годинник, що блимав 8.42, але вона не знала, чи можна йому вірити. Відчуття було таке, що минуло більше часу. Набагато більше. Може, варто озватися до них. Просто гукнути. А гов, як ви там? Ні, цього не буде. Ти і стрілець, дівчино. Принаймні, так говорить він. І так він вважає. Але він змінить думку, якщо ти заволаєш, мов, дурнувата школярка, яка побачила під кущем гримучу змію. Ти сидітимеш і чекатимеш. Ти витримаєш. «Ти не сама. Є г'юк, і ти...» Аж раптом вона побачила, що на іншому боці вулиці стоїть чоловік. Просто стоїть собі коло газетного кіоску. Голий. Рваний розріс у формі рогатки, зашитий великими чорними стіпками, починався біля його паху. Піднімався вгору і розгалужувався на грудній клітці. Чоловік витріщався на неї порожніми очима. Витріщався крізь неї, крізь світ. Шанси на те, що це галюцинація, розвіялися, коли загав юк. Він дивився просто на голого мертвяка. Сюзанна передумала мовчати і пронизливо закричала, кличучи «Едді!». Коли Троянда відкрилася, Явивши очам шкарлатне горнило під пелюстками і жовте сонце, що полагкотіло посередині, Едді побачив усе, що мало значення. «О, Боже!» – зітхнув Джейк з боку від нього, але Едді здалося, що це зітхання долинуло здаля, за тисячі миль. Перед поглядом Едді розгорталися великі події і промахи. Ось Альберта Ейнштейна в дитинстві мало не збиває фургон молочника, коли він переходить вулицю. Підліток Альберт Швайцар вилазить з ванни і мало не підсковзується на шматку мила, що лежить біля витягнутої пробки. Нацистський оберлейтенант спалює аркуш паперу, на якому зазначено дату і місце вторгнення у день Д. Де. Едді побачив, як чоловік, що планував отруїти денверський водогін, Помирає від серцевого нападу на зупинці для відпочинку на трасі 80 в Айові з пакетом макдональдсівської картоплі Фрі на колінах. Побачив, як терорист, нафарширований вибухівкою, зненацька повертає геть від заповненого людьми ресторану в місті, яке скидалося на Єрусалим. Терориста злякало і відвернуло небо та думка про те, що воно простирається над головами всіх і справедливих, і несправедливих. На очах Уедді четверо чоловіків рятували миленького хлопчика від монстра, у якого замість голови було одне суцільне око. Але найважливішою була величезна і дедалі більша вагомість маленьких речей. Від літаків, що могли розбитися, то не розбилися, до чоловіків та жінок, які опинилися в правильному місці у правильний час – і стали засновниками поколінь. Він бачив, як обмінювалися поцілунками в дверних проходах, як повертали гаманці, як люди, що опинилися на роздоріжжі, обирали правильне відгалуження шляху. Тисячі випадкових зустрічей, що не були випадковими, десятки тисяч правильних рішень, сотні тисяч правильних відповідей, мільйони безіменних добрих учинків. Бачив старих з річкового перехрестя і Роланда, що став навколішки на землю, щоб отримати благословення тітоньки Таліти. Ще раз почув, як вона радою хоче благословляє його. Як вона просить його покласти хрестик біля підніжжя темної вежі і назвати ім'я Таліти Анвін на найдальшому кінці світу. У палаючих полюстках троянди він бачив саму вежу і миттєво осягнув її призначення. Вона розпросторювала лінії сили на всі світи, що існували, і утримувала їхню рівновагу в великій спіралі часу. За кожну цеглину, що впала на землю, а не на голову якійсь дитині, за кожне торнадо, що минуло трейлерний парк, за кожен снаряд, що не вистрелив, за кожну руку, що утрималася від насильства, відповідала вежа. І тихий спів Троянди. Пісня обіцяла, що все буде добре. Все може бути добре. Спосіб існування речей може бути хорошим. Але з нею щось не так, подумав Едді. У гомоні крився якийсь гострий, як у ламки скла, дисонанс. В гарячому серці Троянди пульсував огидний пурпуровий вогонь, холодний і чужий. Є два осердя існування. Долинув до нього Роландів голос. Два. Як і Джейк, він начебто говорив здаля, З відстані тисячі миль. Вежа і троянда. Але водночас вони невіддільні одна від одної. Невіддільні, погодився Джейк. Його обличчя омивало яскраве світло темно-червоне і жовто-гаряче. Проте Едді здалося, що він помітив і те, інше сяйво. Блимання пурпуру, схоже на синець. Воно витанцьовувало то на лобів Джейка, то на щоці, то плавало в оці, то зникало, то виринало на скроні, як фізичний прояв невдалої думки. «Що знаю таке?» – спитав Едді, але ніхто йому не відповів. «Ані Роланд, ані Джейк». Хлопчик підняв палець і почав рахувати. «Пелюстки, побачив Едді. Але потреби лічити їх не було. Всі вони знали точне число пелюсток». «Ми повинні мати цю ділянку землі», сказав Роланд, «отримати її в своє володіння і боронити, допоки промені не відновляться і вежа знову не буде в безпеці. Адже поки вежа слабне, все тримається на троянді. А вона теж слабна. Вона хвора. Відчуваєте? Щойно Едді розтулив рота, щоб відповісти, а вже ж відчуваю. Як закричала Сюзанна. Замить до її голосу приєднався шалений гавкіт Юка. Едді і Джекі Роланд перезирнулися, неначе прокинулися від найглибшого зі снів. Першим зірвався на ноги Едді. Викрикуючи її ім'я, він повернувся і побіг, спотикаючись до паркану і другої авеню. Джейк затримався лише на мить, щоб підняти щось з землі, з густого лопуща, де колись знайшов ключ. Роланд кинув останній зболений погляд на дику троянду, що так відважно виросла тут, на спустошеній землі, засипаній цеглою, дошками і сміттям, і зарослій бур'янами. Вона вже знову згортала пелюстки, ховаючи своє горнило світла. «Я повернуся», – пообіцяв він їй. «Всіма богами клянуся. Матерю, батьком і своїми друзями, що прийшли зі мною. Я прийду знову». Але йому було страшно. Роланд розвернувся і побіг до паркану. навдивовижу жваво, попри білю стигні, оминаючи шматки будівельного сміття. Біжучи, він прокручував одну думку, що пульсувала в його голові як серце. Два. Два осердя існування. Троянда і вежа. Вежа і троянда. Усе решта перебувало між ними, обертаючись у тендітній заплутаності. П'ятнадцять. Едді перестрибнув через паркан, незграбно приземлився, розпластавшись на землі, скочив на ноги і став перед Сюзанною. Юк гавкав без перестану. «Сюз, що? Що таке?» Він машинально потягнувся до Роландового револьвера, але рука намацала пустку. Схоже, револьвери не потрапили з ними втодеш. «От там!» – закричала вона, показуючи через дорогу, «Там! Бачиш його? Будь ласка, Едді, скажи, що ти його бачиш!» Едді, мов мовогнем, обсипало. Він побачив голого чоловіка з величезним шрамом після розрізу і зшивання, що міг бути лише розтаном патологоанатома, не інакше. Інший чоловік живий, купив газету в кіоску поряд, глянув, чи нема машин, і перейшов через другу авеню. Хоч дорогою він розгортав газету, щоб пробігти очима заголовки, Едді помітив, що він обійшов мерця. «Так, як люди оминають нас», – подумав він. «Була ще одна», – прошепотіла Сюзанна. «Жінка. Вона йшла, і ще той хробак. Я бачила, як з неї виповз хробак. Подивіться праворуч», <напружено> – напружено сказав Джейк. Він стояв на одному коліні і гладив юка, щоб той заспокоївся. У другій руці він тримав щось пожмакане і рожеве. Був блідий, як м'який сир. Вони повернули голови. До них повільно брела дитина. Зрозуміти, що це дівчинка можна було лише за червоною з синім сукенкою, в яку вона була вдягнута. Коли вона підійшла ближче, Едді побачив, що синій насправді був кольором морської хвилі. Червоні плямки виявилися маленькими вітрильниками кольору глядяників, Її голову розплющило в якійсь тяжкій аварії, та так, що вона стала ширша, ніж довша. Її очі стали розчавленими виноградинами. На руці висіла біла пластикова сумочка. Найкраща дівчача сумочка. Я збираюся потрапити в аварію, але не знаю про це. Сюзанна втягнула повітря, щоб закричати ще раз. Пітьма, яку вона раніше лише відчувала, тепер була майже видимою і дотикальною. Вона тиснула на неї, як шар землі. Але вона закричить. Вона мусить закричати, інакше з збожевол'є. «Ні звуку!» – прошепотів Роланд їй на вухо. «Не турбуй її, бідну, розгублену істоту!» «Заради твого життя, Сюзанна!» Крик зірвався з Сюзанни уст довгим притлумленим стогоном. «Вони мертві!» Тонким, ледь стримуваним голосом сказав Джейк. «Обоє!» «Заблукані мерці!» – пояснив Роланд. Я чув про них від батька Галана Джонса. Напевно, то було невдовзі по тому, як ми повернулися з Меджесу. Тому що небагато часу лишалося до, як ти казала, Сюзанно, до того, як розверзлася пащека пекла. Саме вогненний кріз попередив нас, що в стані Тодишу можна побачити мерців. Він махнув рукою на той бік вулиці, де досі стояв голий чоловік. Такі, як він, померли зненацька, навіть не збагнувши, що з ними сталося. Або просто відмовляються це визнати. Рано чи пізно вони підуть далі. Не думаю, що їх багато таких. Дякувати Богові, сказав Едді. Це як із того кіно Джорджа Ромеро про зомбі. Сузанно, куди поділися твої ноги? Спитав Джейк. Не знаю. Були і нема. Вмить кудись щезли. Вона відчула на собі погляд Роланда. І повернулася до нього. «Щось цікаве побачив, любий?» «Ми катет, Сюзанно. Розкажи нам, що сталося». «На що ти в біса тякаєш?» – спитав Едді. Він міг би сказати і більше, але не встиг, бо Сюзанна взяла його за руку. «Розкусив мене?» – спитала вона в Роланда. «Добре, я розповім». «Згідно з онтим модним годинником, я не помітила, як кудись поділося сім хвилин, поки чекала вас, хлопці. Сім хвилин і мої нові чудові ноги разом з ними. Я не хотіла вам казати, тому що...» Вона затнулася, але продовжила. «Тому що боялася, що втрачаю розум». «Ні, ти не цього боялася», – подумав Роланд. «Не зовсім цього». Едді пригорнув її до себе і поцілував у щоку. Потім нервово зиркнув на голий труп. На щастя, дівчинка з розчавленою головою вже побрела 46-ю вулицею в бік будівлі ООН і перевів погляд на стрільця. «Якщо те, що ти казав раніше, Роланде, правда, то час, який перестрибує вперед, це галімо. Що як замість семи хвилин він перескочить на три місяці?» Раптом наступного разу, коли ми сюди потрапимо, Кельвін Тауер уже продасть ділянку. Ми не можемо цього допустити, бо та троянда, блін, та троянда...» На очі йому навернулися сльози. «Це найкраща річ у світі», – тихо мовив Джейк. «В усіх світах», – уточнив Роланд. Чи полегшало б Едді та Джейкові, якби він їм сказав, що цей стрибок у часі... Найпевніше стався в Сюзанниній свідомості, що Мія на сім хвилин вийшла, роззирнулася, а потім знову пірнула в свою нірку, як панксатонський філ у День бабака. Напевно, ні. Але на виснаженому Сюзанниному обличчі читалося. Вона або знала, що відбувається, або здогадувалася. «Уявляю, яке це пекло для неї», – подумав він. Якщо ми справді хочемо змінити хід подій, нам треба щось робити, – рішуче заявив Джейк. Бо так мене набагато краще за тих мерців. «Ще ми маємо повернутися до 64-го року», – сказала Сюзанна. «Треба ж якось забрати звідти мої грошенята. Ми ж зможемо це зробити, правда, Роланде? Якщо в Калагена є чорна тринадцятка, вона ж слугуватиме нам дверима». «Для чого вона справді слугуватиме, то це для зла», – подумав Роланд. «Для зла чи навіть чогось гіршого». Але не встиг він і слова вимовити, як заталенькали дзвіночки Тодишу. Перехожі на другі авеню не почули їх, так само, як не бачили людей, що скупчилися біля огорожі. Але труп на іншому боці вулиці повільно підняв свої мертві руки і затулив ними мертві вуха. Кривлячи рота в гримасі болю. А потім він став прозорим. «Тримайтеся одне за одного!» – наказав Роланд. «Джейку вчепися в юкову шерсть, міцно. Не думай про те, що йому буде боляче!» Джейк послухався. Мелодія дзвіночків, прекрасна і болюча, угризалася йому в голову. «Не наче свердлом у зубний канал без новокаїну!» – проговорила Сюзанна. Вона повернула голову і на якусь мить побачила пустир, бо паркан став прозорим. За ним була троянда. Її пелюстки вже стулилися, але досі пропускали тихе, розкішне світіння. Вона відчула, як Едді обійняв її за плечі. «Тримайся, Сьюз! Хай там що, тримайся!» Вона вхопила Роланда за руку. Ще мить по тому друга виню була в неї перед очима. А потім усе зникло. Передзвін поглинув цілий світ, і вона летіла крізь сліпу темряву, відчуваючи на плечі руку Едді і свою долоню в Роландовій руці. 16. Коли темрява нарешті відпустила їх, вони опинилися на віддалі сорока футів від свого табору. Джейк повільно сів, потім повернувся до Юка. «Ти в порядку, малюк?» Юк. Джейк погладив шалапута по голові і озернувся на своїх друзів. Усі були на місці. Хлопчик полегшено зітхнув. «Що це?» спитав Едді. Коли почався передзвін, Едді взяв Джейка за другу руку. Тепер між їхніх переплетених пальців лежав якийсь зібганий рожевий предмет. На дотик наче тканина і водночас як метал. «Не знаю!» чесно відказав Джейк. «Ти підняв це на пустирі, коли закричала Сюзанна», сказав Роланд. «Я бачив». Джейк кивнув. «Так, мабуть, тому що воно лежало там, де я знайшов ключ». «Що це таке, котику?» «Якась сумка», він підняв річ за шворки. «Я б сказав, що це моя сумка для боулінгу, але вона лишилася в боулінг-клубі». З моїм м'ячем усередині. В 1977 році. «Що на ній написано?» – спитав Едді. Але розібрати напис вони не змогли. Хмари знову зімкнулися, а місяць не світив. Повільною і непевною ходою, як інваліди, вони рушили до табору разом. На місці Роланд розклав багаття. В його світлі вони змогли нарешті прочитати, що було написано на рожевій сумці для боулінгу. «У Мідворлд Лейнс можливі лише страйки», – промовляв напис. «Гра слів. Мідворлд – серединний світ. Мідтаун – район Манхеттену. «Це неправильно», – сказав Джейк. «Майже, але не зовсім. На моїй сумці було написано… У Міттаун Лейнс можливі лише страйки. Тімі подарував їй мені того дня, коли я вибив 2,82. Він ще сказав тоді, що якби я був старший, він поставив би мені пиво. «Стрілець, який грає в боулінг», – сказав Едді і похитав головою. «Дива та й годі». Взявши сумку, Сюзанна провела по ній долонями. «Що це за тканина? На дотик наче метал. І важезна». Здогадуючись, у чому призначення сумки, хоча й, не маючи уявлення, хто чи що залишив її для них, Роланд наказав. «Поклади її в рюкзак, Джейку, і бережи, як зіницю ока». «Що робитимемо далі?» – поцікавився Едді. «Спатимемо», – сказав Роланд. «Гадаю, наступні кілька тижнів нам доведеться чимало попрацювати». Тож спати треба за кожної нагоди. Але спати, повторив Роланд і накинув на себе ковдру зі шкур. Врешті-решт усі повкладалися, і снилася їм троянда. Усім, крім Мії, яка підвелася в найтемнішу досвітню годину і вирушила на бенкет до великої зали. А там уже порозкошувала до схочу. Адже вона тепер... Ела за двох.